handian, helikadura ikerketak egiten dituen institutoak, Institute of Food Research and Reading, eginduen ikerketa batek dioenez, dieta, zorrotz bat jarraitzeak, memoria arazolarriak zordetzake. Nonbait, ez jatearen e, tengabeko obsesio ardura hori, gaitasun mentalen kaltetan da. Distraitu egiten du eta memoria gaitasuna, ahuldu beraz, Kontu izan, erregimena utatzarakoan, ja, pisua galtzarekin batera, burua ere galtzen dugun.